وین الامرینی دی بارت سرا و دی مخ کی بحث یو خالجی فائدہ ذکر کیو یو خالجی فائدہ د دی بحث ذکر کیو کاسه وای چې عقل مستقل نه ده او نو محجور فی طریق ده نه داوا چې خالص اقل لای اعتبارو لکه موعتزلو چې خبره کړی و او نو دا دا چې عقل محجور فی طریق ده و عقل عرفان کول شي او حکم د حسن او د قبح کولی شې اشاره چې کوم اغا الله تعالی دی دی سره یو مسله واغوي حل شو مسله سوه حل څنګه دې مسله دا چې اهل فطرت چې دې او دین ث کینین د شواحق الجبال ذ دې سوه حکم نه اله فترت نه مراد اغه سوق دي چې نبی علی صلوات والسلام نمخ او عیسی علی سلام نه ورستنې دور کې پیدا دي دا غو دور کې پیغمبر نو راغله زه دې خلکو بسو حکمې چ کومه ته پیغمبر نو راغله نو دلیل به الله سزا ورکي ګنې جنت تبزي که صح حکم بيوي دويم ساکيني نشواهق الجبال ينه داس غرون سکواله خلق ته چا غزا ته چرتا دای رسیدل نه نه دای نه رسیدل مده دای خلقو به صح حکم دیو معذب وي او کغير معذب وي دې بارکيو قول ده دي چې بی سورتي بني اسرائيل کې الله تعالی فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا چې پیغمبر نظر اگله نو الله تعالی عذاب نه ور کوي او کدا یاد کې بله تووجي نه نو بس دا یاد بلکل کافی دی بیا اوځې و رسول عام دی او که رسول انسانی نه شته نو رسولې اخلی خو شته او بل طرف ته چې کم نهنو عذاب نهاد عذاابې دنیاوي دی نو دا نفی داعذااب اوخوربي نه کوي دا نفی د عذااب اوخوروي نه کوي محی الدین محمد الدین ابن عربی صوفی شيخ منے نو هغه ویوم ته حنون نو قیامت پر رزباندی به دای په میدان کې الله تعالی بوته او نبی مبعوث کی پیغمبر بوته راولی کی نو امتحان به الله او کی ک وای منلا نو الله تعالی به جنت تا بوزی و کهوی نمانه لنه دوزخت بلد شي بعضی وی زنی وی امتحنون دستی چه الله تعالی بورت حکم و حکمو که جزه دوزخت هست و که دوزخت هر وان شو و سالله بوچی دیو منالا جنت تا ببوزی و کهوی جزه دوزخت هر دیبو کهوی چه ولی دوزخت هر شو موږ د خدای پیغمبر نور علی ګله یا خبرې وکړې د دیو بیا چې کمنو د زغب تبوزي د دې د وژنه چې لا کدی انکار د حکم نسکو اوکو زنی د ذکر کوي چې دی په آرام کی دا قولم زو یخت مجدد الفسانی رحم الله تعالی نه یو کول غوی چې د قیامت فورس باندې به دې له خللو به دو سزا ورکړي شي چې مه بد اعمال کړی سزا به له ورکړي شي په میدان محشر کې بغیر د دوزخ نه او بیا به تاسو تباګ شي لکه حیوانات بس خبر به ختم شي هغه د جهنميان بنوي خدام نه یو زوږی خبره دو من دو اصول و عالمان ذکر کئی چپو معرفت الهی کی اقل کافی دی و دا اللہ و تعالی دو توحید بارا کی دی سر کانسیشن نشتا البته دو نور و شرائع و احکامات بارا کی و سر ریایت شتا دو نور و عبادات و دو حرام و ثواب البته د توهیر حسصاب به سره کږي که شیر کې کړړه لکه دی ب مع او روایت چې ظ مارر تهې خبره مشرک ک فقط شر خو بار چې د مشرق په قر تېږې نو شیر خو ب نار د زخی و تووایه نو د شرق چې کمدننو غ د سضاابوته میلاېږي یو سړی مودو او الله او طالی پ نو باقای چې کوم عباد دغې تپوسې نه شته بقا ک کمم د حرامو ارتقاابې کړی دی د غې تپوسې نهشته وال الب تا د توید او د شرک باره کې به په دی باندې احناافو دغې کړی ده چې به داه خبره ده دا خبره دغه شانت غونې پرې خو د سروا غونتهې دا مونږ چې کمبا وکوو او ب سره د لالو کې جامه را ځي په نور خبره خاه نهکه داای خو نه خو شاې بس سره دی خپل خبرې سپټ ډیر کوي لکه دا علم سر روین کووره سر داې ش ن ډیرر خیمتی دی د سره حل اصلیحل کږي او بس صرف دا خبره کويور را بیا ت ونې سړی پرې دي لکه ندازه خبره ته کې پر خوذلې ده ورځه چې د عبارتونو نه معلوميږي مختصره خبره چې شاسب هيئات نفسانيو ولهم دخلوئ مصالح له او نزول شرع لهم دخلوئ نزول شرع لهم دخلوئ نه پكمو بده اعمالو چه دی انسان فطرت والا کس فطرت والا زمانه دا فطرت والا یا ساکن د شوائق الجبال تو بکم او أعمالو بانده مسالح دا انسانیت تباکڑ دی نداغی حصاب بوسرکی جي چه کم مسالح د تباکڑ دی مسالح دا انسانیت نداغی حصاب بوسرکی جي بقای چه کم دنو مسالح دا انسانیت لیسو او ضرر نه ورکڑے شاکت داغی حساب و سرنشتہ دے نظر شایس ابن دا خبره معلومی گی و بما ذکرنا من انہا هنا امرم بين الامرین و ان من الاعمال و نزول القضائی بالعجابی والتحریم اثراً في استحقاق سواب والقاب دا خبره چې انہا ان لکل من الاعمال يجمع بين الدلائل المتعارضه لا را ولي په مابين دغه دلایل متعارضه او کی فیا للجاهليه شد ایعذبون بما عملوا في الجاهليه املا شد الجاهليه د دور په اعماله با ديله چ گمنه نو سزا ملاویږي او که سزا بوله نه ملاویږي هدي باسته چې سوچو کنه دا حل کیږي ومن الناس من يعمل في الجمل لا دریم که سم خلق ذکر کوي د دادا س دوستان غندګی دی لګا به زړه غنډه دوی توبه چرته د الله حکم, چرت پاک فائدہ نکی دلو دا اللہ حکم او چرته پکې फायदा نه کیدلو نه الله حکم کې ډیر فواید دي او چې کوم د اعمالو جزاګانی او سزاګانی دي دا هغ ات سانیو سره مناسبت شتا چې په کم دا عملو شي نو دا هغې مطابق په او بد لسه کېږي ورکله کېږي د د عملو یو قوت دی په بدن کې مالاق ده چې د هغې نه د عملنا ش نو چې په کمات او په کم قوت د عملناشی شو سبب د ننشخې پهغ طرریخی سره بله جزال س کېي ور کېږي ل کممخکې تیر شو لا یناال اللهلوحوموه وَلَا دما اوه والله کې یانالو تخوا من کوم او نه بیا سلام فرمای ان نه تخوا نه تخوا ل سره تعلو لري کاغ ات نافسانیا چې وو ان نهمل عملو ب نات کاغه مدارو نوبد لبم مضداره دا ودامنی چې دا دی او بیا وای بیا وای چې دې کې باس کول او تا جات نشته داخه خبره نه دا یا خو عقل داسې مني دی یو قول دی چې دا عقلن ممتنی علی چې ته بنداو چې ته د الله حکمتونو ته رسیدلو اوه آ تینفسانیو ته رسیدل توبه توبه د ان کېږي نا کلوې سلف او نبی رسول الله صلوات والسلام دې تدوين نه لیکړي غویا په तर्क د دې باندې اجمالا غویا په तर्क د دې باندې څه ده اجمالا یا داوي چې لکه هر کولي دا مونږ دا به کوي چې حکمت باندې پويږي او که پويږي کوروح باندې پويږي او کنه پويږي خروجه بنيمي نه دي دا ټول فائدې څه شي نه بس مونږ خو بس غلاماني او دا ټول د دې څخه فائدې څه یې ویده ټول شنو نه فاسيده دي او په دې ځوانینو باندې شا سه په نمبر 1 نمبر 1 باندې سګي رد کی, کی وو من الناس من يعلم في الجمله زنه په خلکو کې دا سه بیکار همشتان چې دومره پیږي نه شان الاحکام معلله بالمصالح احکام چې دین دا معلل بالمصالح دي ان اعمالو د دې چګمندنو مصالح وان الاعماله ترتب عليه الجزاء او اعمال چې دینو مرتب کیږي بده باندې جزاء منجه ته کو نهه صادرهن د دې د وجنا چې دا صادره دي مینهات النفسانيه د غئات النفسانيونه تصلح بها النفس وتفصل چې د وجنا روح د روح اصلاح کیږي یا خرابيږي کما اشاره اله النبي صلى الله عليه وسلم هي فقال الا ان في الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله و بدن کې لغخي او پټې دې چې کله دا سمشي ټول بدن به سمشي او اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اغزل ده لكنه يظن ان تدوين هذا الفن ده دا منیومو سره د دینه درس کې و سرداوي چې ان تدوين هذا الفن و ترتيب اصول او فروعي ممنوعن او دی فن مدون کول او دی اصول مرتب کول او دا غیر تفریعات بیا کولو دا چه کمدن و ممتنی ها دی ولی اما عقلا یا خو اقل دی ترسائی نشی کولی ولی شارع اللہ دی او شارع عبد دی شارع الله تعالی دی او شارع سوک دی عبد دی نو عبصر چې ګمړو د مصالح او د شریعه د خالق ترسي مخلوق چې ده ماغد د خالق مصالح او مودا او ترسي ده نه شي کم مسائل او اسرار چل او اسرار چل الله تعالی په احکام کې خي او مخلوق هغه ترسي کوله نه شي وي اما عقلا لخفاء و له او غموزه ها نو د پټوال د مسائلو ز دینا آدو گرانوالو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو یا ممتنی دو اقلا یا شرانی آقلا شران ولی لئن سلف لم يدووینوهو دیکھ سلف دو دو تدوین نده کرده سلف دو دو تدوین نده کرده چاہ چه کم ننو تابعین تب تابعین نی یا ورسران اس دو خلق ما قرب بیا من ن النبي سر الله وی او صللم سره د دی نه چې دی نوبی ل سلام سره نزدي یو دومه غزاره ت غیل میم او سره د کله کووالي او دروڅخ د لم د دی نه غزیره چې طبیت کې او ش وردن نه شي یعنی علم ددي مزاج ګ دیدللیلم دسه مزاج ګېلو فکانه کل اتفاق على تر کې دا داسې شوهکه اجما په ترک ته دی بانې دریم او یو کولی یاد وي چې ل في د دوې فا ده ته مووت دتونبیا ددي به موتهون کوو کې صداسې او مو ت فادهڅخونې فاده به ک نه شته الایه تو قفل عملو بهشرهوي دکه نه د موکوف عمل کول په شریت بانې دا وي که نه چې او زبان تازه کردن به اقراری تو او نا انگیختن در علتی کاری تو مران الرومی وی زبان تازه کردن به اقراری تو او نا انگیختن بر علتی کاری تو بس دا اللہ وتعالی اقرار جبا خیستا او د الله وتعالی چھ کمینا دا کرونو کم کو علتونو کین خلا ما دے دے کسی فائده خو خوبا شیطوی کوانو نو کوا لیسا فی تدوینی فائدت مقدت بھیا اذ لا توقف العمل بالشرع زګنه موقوف عمل کول به شریعت باندې علامه معرفت تلګه مصالح پا طول خبر رد او معرفت دغه مصالح باندې شاسه په دی ټول درې واړو خبرو باندې رد کړي او به ترتیب یې کړي وهذه جنون فاسده د ټول چې کوم غلط غلط ګمانونه دي غلط ګمانونه دي نو په یوی به خبرې باندې چې کم دنو شاسه بیا